بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه الله جل جلاله falënderojmë për të ndimin e falë kërkuim lavdot e bekimet të Allahut qofshim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familje të shokut vetë zgjodha që ndikë rrugën e tyre ditën e fund të kësaj bote të dërgozur kim për mbanë ndon takimin e kaluar se Islami me ozimët e ti regullon raportet e njeriut me Zotë në gjëllë gjerallu u fillemisht, pasta edhe raportet e njeriut me atë që e rrathanë, në veçanë ti me lojnë e ti regullim e raporteve me njerëzit dhe mënyra edur e komunikim me zvete është një nga synimet e ozimëve islame. E njerëzit pasta i kanë nevoj për forma ndryshmet komunikimit, ku nga këto formë është do tëtë të mësimi, informimi, qasëja serioze, rëfimi ndë një problemi, zgjidhja problemi, po edhe pjesa e shakas dhe e qeshjeve është pjesë e jetës e njerëzve. Këmë përmënë në takimit atërë maherët, në të kapituli brusëqeshjes dhe kapituli qeshjes, se si ka qenë u zimi i pejgamberit sallallahu sallam në, në këto raste. Bukharjur e himullak këthejet, prapë do më anë të kjo tempo në njërë pak më nërjushe, për të reguar se shakaja është pjesë për bërsejtës e njerëzve. Dhe së dhe të të dhe pejgamberit sallallahu sallam ka njëre ka përdojrë këtë, mirë përsi e ka përdojrë, kure ka përdojrë, në qëmë njëre ka përdojrë pejgamberit sallallam është p që është që shumë e rëndëshme për neve. Nështë njerëzit të nërëzër në situatët e këtila din që, dhe më thonë të marë nga njërë anë të skajshme, ku dikush, për shamull, e konzërën shakan si një loj mungese e frikës ndaj Allahot, si një loj mungese e prezence ahiritet në zemër. Anë njerë kur ka kohë me kohë me bërë shakan me keshë, e çysh pokesh kur gjernimi po dhëzot e do të thonë me lagj po shkruajnë don të është inkuadrojn inkuadrojn argumente dhe fakte, noshta ju në vendin dhe në e kohën e duhur. Po dikush tjetër pastaj bën argumente se pejgamberi zon kaqesh, ka ka buse shë realizht, ka bërë shaka, sahabët kanë bërë shaka dhe pastaj kjo bëhet pjesa dërmuese e jetës së tij dhe kjo është e vepruar ndaj se si ka balancuar këtë aspekt të pejgamberisë, atëm sikajtuar me shoqëtisht, ai që Buhariu më lë ka përmendur një kapitull ku quhet babul mizah, kapitulli që vlet për, domethënë shakan për domthonë një lloj një lloj humori i motor i balancuar që ka qenë në mesin e e shoqërisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për më shumë a, a ne sinimali kardi Allahu Teala në se pejgamberi Sallallahu alaihi wa sallam ka qenë një udhëthim dhe bashko me gratë zbashko me burat kanë qenë edhe gratë në këtu udhëthim eto ka qenë onë Musolemi Musolemi ish nëna Enes ibn Malik abdja Allah ta'alanhu dhe Për nga mërri sallallam karavajnë të bura uja ka vendos një udhëheqes po dhe karavajnë të grau uja ka vendos një udhëheqes onë që i tërjek devet që të ecin për para, e të eci në radhë, në karavan. E arabët e kam pasë rëdit që kër i kanë të reqër devet të recitojnë poezi më një lejt tingullit pësashëm, si lejt këndimi ka qenë. Si lejt këndimi ka qenë. Dhe interesant, devet i përshtatën këti tingullin e ecije. Për nda edhe ledzimin e poezive ka në bostë dëmonën të këti tingulli. Televizjet e deveve dhe ndaj përshëm mund ta mund ta marrësh një poezi dhe nëse nuk e lexon nat rrimim nuk eca thon as vet as vet leximi poezij nuk eca thon on duhet në ditë duhet më ditë edhe atë lloj syjen e zërit edhe atë rrimimin që rreth e ka përdorur autori në në tekstin e tij afon nga sa ato dukë shku në udhimet e gota doon kan thur poezi e këtu poezin kur i kan lexu pastaj i kan lexu në form të Në mënë, ngritis dhe zbritis dhe deveve dhe inshës të tyre. Interesantë ka qene. Të ashtë më së një u këndoj këtu ju e qështë ka qene a jë, për është më interesantë ata si e bëjnë këta. Në kjo është e njohër. Andë në njërë, në mënë, edhe, kër shkruhet po ezi, është është në këtë stil të rritmit, në këtë stil të rritmit, kështë të këndohet, kështë letëzohet e ka një faraj tingullit caktuar që pas taj e bënd të letë lecimën e poezisë nëse nuk lezon këtë tingull, është e fështi lecimën poezisë, fështi dhe në fjallëtë por kër lezon me këtë ritëm, shumë bukur, shkan nuk u shpallosë, nuk u shpallosë nëmonë poezija nëse është shkru në, qat, në qatë ritëm e shumohën, interesantë në këtë qështja për e kështu a da këtë njënë dhë të të më kanë këndu, në në kë ka vonë drove ka posam enjësha radiallahu ta'ala nuk ka thënë nga shumë te pejgamberi edhe ka posën i shumë bukur ka posën e bukur dhe ka posën domethën e të përshtatshëm për leximin e kësaj natyre apo e edukes rrugës normal ai për më duhet me të përshtat tingullit edhe ajo ka përshtat kësaj apo ka lëzu një lloj poezie thotë për. më bë kalu çështë bukur ashtu mi provokative asmit saçi ka ndryj pejgamberi sallallahu selam edhe i ka thon <kohen> i ka thon thot ky sahabiu doomaçe ton hadithin thot e ka thon një fjalë se si kushtikisht më thon dikush tjetër kishte më qortu çe të fjalë më thon dikush tjetër kishte më qortu por më që ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është në rregull pse është kështu të mësojmë më vonë por më vonë këtu ka thon ky sahabiu apo e çfarë ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka thon i më bon, ka thon këtë engjëshës që engjëshe sal ka thon Uh, ruvaydan së uqa qa bil qawarir Ika të në ruvaydan së uqa qa bil qawarir Të në qovëtanke Ruvaydan është qadhal mësë Dëmohon ruvaydan është qadhalë Qadhalë ësë bëhen dëmohon në tempon eëtis Ose në qodhal me ke të zëse Më nësh me në qëtëmë zëmën e dhe kuytëmën Dëmohon ruvaydan qëtë dhe në qodhalë së vaj ka këpil kavarir, nga se gjithë duke o dheq, kavarir, në gjënë rabe i bjenë, dëmëhon, lëj kristali, dhe që është shumë e bukur, po let e thyshme, që kjo është kavarir. Dhe ta i thojnë, për shambull, gotës, ose një dhe shismë, një karure, apo që e ka formë në bukur, po let të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e ka von pejgamberi sasum këto çike ti mra apo apo më bume tro ti pei kontrollës mundën me u thy japën e kjo thyrje pasaj ditë kan komentuar në forma të ndryshme që ne do të flasim për ta apo andë ky ka qenë një lloj një lloj edhe lloj shakaje por mesazhi mesazh më me shaka e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për pra ndër bohri ka përmendë ky kapitull pse në sahih ne ti ka përmendur një rast tjetër domon që tek kapitullit e tjerë, por këtu të edhebë më frët e ka përmet, edhebë më frët e ka përmet e kapitulli i shakas. Qëka nëmë kuptëm këndë nërru nëzërën? Ku është shakaja këtu? Ku e kuptëm në pjesë e shakas? Ku është të të të? E fillim ishtë, nga kjoja ditë marëm, se eh, Muhamedi s.a.s. Eh, në uthimet e ti, po edhe në rështë sektuara, ka marë edhe burë, ka marë edhe graë. Burrat kanë pas rolin e tyre dhe gratë kanë pas rolin e tyre. Do të nuk kanë qenë gratë e të izoluara tërësisht dhe të pa inkuadruar dhe pa integruar në shoqëri. Mirpo, në teatër të Peygamberi sallallahu alajhi wasallam dawn i kando. Da. Shikoj, ka, karavani e posaçme ka qenë kush? Burrat, nëse karavani po të ka qenë për për gra, që gratë në mëysht kërkojnë lloj trajtimi më të posaçëm, nuk mundën me, do të tha, me ndik të mpon dritimin e ecjes dhe probleme që mundën të apërvalojnë burat të vërru. Përna i kjo është e mesatarja. Kanë dalën nga shëtëpijat, kanë marë pjesë në aktivitetet ditore, në procesit cektuar, në ekspeditet cektuar, kanë marë pjesë, mirë pa, duke gjithë mund paskudisë natyrën e gruas dhe ndarin mes gjinime që islami zakonishtë dëmonë e, e synënë në rasët e ndryshmatën. Pas taj pejkamberi sallallahu sallem, Kër e ka në një këtë sabit duke këndu, don, e, ka internu për kujdes. Për qëfar kujdesi e thasht se, devet ecin dhe kan ecin me këtë ting të lohen. është interesant, kër e kan përshpejtu ledzimin e poezinis, apo, në tingull, i është përshtat edhe ecje e devës këndimit e ti. Nënë kërë nëndosh me, me engu devën, apo e kan ledzu poezin në formën e një loj, në gjithimi, apo, ose, nën qasë uksmeral. Do sigurisht se keni parë po nga një kofshë së caktuar të trajnuara, lëvizën në bazë të tingullit caktuar. Lëvizën në bazë janë të trajnuara ashtu. Edhe Devet kanë pasur një lloj kushtimisht puni trajnimin që kanë lëvizën në bazë këtij tingullën vonë. Madje edhe trupat e tyre kanë lëvizur ashtu edhe sot kur rrezuim lezoim në këtë ekip për sipër ajo është ulën karrik po e ke për shkak të mëkon në Devë i Gulur. Gjithashtu e bënat leximin sigurisht se ka marrë traumë. Dënëse Ka qenë duke e, e, e nëzit deve, atër rëvejden ka, ka dalë, se pënëzitove shumë jo gjitha gradë mund tjenë stabile në deve të tynë. Apo, mund të rëshenë në një edhe të thehet, të kjo është thyrja, kuptimi parë i thyrjës, kavarir. Apo, pëse ka përru pe kamersëm do në këtë termë. Apo, e pëse ka mund të me tonë përro kuidesë, se i duke udhequr përshemull gratë të ka mundë me profilën në gratë, po ka dhashme përdo në kuptim të shakas, por që ka mesaj, kujdes se po udheq, po thomë kushtim ish kristale, që janë, në mëonë mevler, janë të bukra në kuptim të gjinis, por letë të thysh, më nëse rëdzojën për i devës, nëmej është rëdzimi nga devja, dyshje e përjeton burë, dyshje e përjeton gurë, është normal nga se edhe konstrukti fizik i dy gjinive dëllën me zveta e kanë pranuar dietatorët dhe shumë nga dietatorët anojnë edhe në këtë kuptim të dytë, por edhe të parin ka shumë ka ata që mendojnë se është kështu. Ëh, në kuptimin e dytë, ëh, sikurse imam Kurtubi, ubi, imam Ibn Hajar rahimullah, anojnë se çllimi është thyrja e zemrës, jo thyrja e trupit apo. Çfarë nënkupton? Do të thonë se ëh, zërat është provokativ ndosë e lehtë apo. Po këndove kaq bukur, kaq lehtë. Ka mundi që zemra ndë njërës mund të anën ka zërët, ndaj kujdes e të këna vendohës për më vëdhëhe që me provokua pëtëm. A i s'ka poshë dhe në provokimi, mirë po, pa dështirë ka njëri mund më në, no, ndaj i dhënë, që i ka istami, nuk e mundësin, mundësin e mundësin me ndë një provokimi eventual e ka pranuhë, por mundësia këti provokimi nuk ka bërë që me u të rjeqë gronë në shtë pjetët june, përë më më zë Komunsimë sotore, si komunsimë si për shembull pas një përgjithie, komunsimë pas një vallë komunikimi, por kë më konë rregulla, e er mund të mos. Jo, më thon ti ku për shembull janë këtë mbyr janë me një antë e skajshme ata. Prandaj peqamësimi ka thon si ti hasht ose largou ose grove kthëm shtëpi të jua, jo s'ka marrë zërim. Kam vazhdoj në ultimin, vazhdoj ti me këndu, mirë po, kujdesu na këdimet nga semont të nxitën do një provokim eventual ata. Dhe këtu ndërroze kur për mandat kjo dikush mund të mund të paraqyjë që pejgamberi s.a.v ka paraqykulluar. Për shembull, kur ne përmendëm ndonjë vendim fetar në një çështje të caktuar, për një çështje të caktuar, shpe paraqyjon një rregull. Ndajim se Islami ka paraqitur rregulla të caktuara në komunikim me xhinive. Po ne komunikojmë me xhinive. Grua, si ka thonë, përra gravët pejganëveri, të sajmë, jo, gravët rëndëm ta. Gravët pejganëveri, sallësallëm, që e ngratë më të mira, më ifturën e të okës. Ka grua me mirë, me devështë, me me ndërshme, se aj shërë, dhe Allah, të halën, ha? Nuk mund të gjërë. A, se se hafësa, unë sallëmë, e gravë të të pejganëveri, sallëllësallësallëm. Këtër e gravët që e në pejganëveri, e Allah, të Tune grave, që daon janë edukua, janë formua në shtëpet pejgamberit në Kazbërit, shpalja, kanë qenë dëshmitarët të shpaljes, kanë qenë dëshmitarët të jetës pejgamberit sallallahu alai sallam, ka thonë, فَلَ تَخْضَعَنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَ أَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَدُ Allah o tha, dhe mos u uh, lastani në fjallime, në komunikime të juaja, e të lakman, pas taj e që në zamë ti ka së mundje. Shëkani? Kjo a jetë, mësë kështë të meqin a jetë, me për thonë kështë të që që që fëtë jetër? Kështë të meqin shumë më rronë, mësë. E këpëtut, mësë këtë hafënë, Allah Gjallalë, a ja me këpëtut se e këptani së rezikë e që qështje. Me për thonë këtë nikush të jetër, që i këshilë, që i përësi, kështë të medrëtet, kështë skandaluze. Por, kërë Allah Gjallalë, a dhëtë dhe qësh për grot për mos t'u allasto dura pe gamëre. Sa më shumë i thon motra utona muslimane, kujdesuni në esnë juaj, kujdes në fjalët e juaja. E morën si, daj, do i, do vëm? Pse po thoma fëndim po se marrë me të mirë po. Pse? E pse veçë na po provokojmë, po pse jo po? Po sovis ti? Por që zot ha djiz mashkull apo për pe ka edhe, edhe engjësi që kujdesu ti. Po në esinës, në esinës, një kërgjës të një më shumë, ka shkonë, ka, ka gruja se aje ka më të për prirje, për me provokuj së burrëja, dhe burrit të rjqit më të për ka gruja, se së burrëja ka, burri, kjo është nërmohana, andaj njerëzit që e, nuk këpëllqenjë të tema, të ndoj me i njëru në natyri njërëzorë, për nësë të i pra dhu, se burri më le të tërheqet nga natyra e gruas, nga gruaja, nga gruaja duhet të ketë kujdash shumë në veshjen e si saj, më një mënyrë mund të silloj provokimi, një lloj nënçmimi, një lloj ofendimi, apo më lloju po realiteti është ku salla e ka krijuar. Është normale. Dhe shumë teste dhe shumë ë eksperimente që kanë bërë sociale, pikërisht këtu ka çir rezultati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 No, nuk, është, nuk është kushe që ka po, me zuti Do mund ka arrit nivel që ka mundësike Në i zemrë me Zonit dhe me prejk në zemrë, apo Ting në prejk zemrën Ka pos mundësike Në është ta, të bët një anim I pëdëshurum këtë citatë Që ka të menja kur dikush Qëllimisht synonë provokimin e zemrës Me këngë, për shambullë Provokative, tekste, caktuar, apo ose forma caktuar të, të thyrjes së zërit qoftë marka apo fama që çillimisht deka këtyre, kuqë, çka themi për këtë citat që do të kemi intervinuar. Atlantis tani ka rregulluar raportat. Po komunikim po, por nuk ka ne thyrje. Nuk ka nevojë për shembull llastim, nuk ka nevojë e tingull provokativ, s'ka nevojë. Dhe jorë lloj për shembull dëgjojmë në citatën nganjëherë lajmë lexon, edhe do të thonë mund djesh Patkë se është nuanca e tingullit provokativ apo se po shahamon si dërie ose po shahamon thjesht di mall me me, me prezantoj një dizon me shku gje nuanca të tëra që ka tendencën të provokojë të dy anshum të dy anshum lotën Kur çfarë po ndodhish më pse kanë në këtë form të folurit pse kanë në këtë form komunikojnë komunikon normal Ai shikoi peqon se ka ndalur komunikimin se ka ndalur peqon se recitimin të recitatorën Po normal, ka dallse zonë, nuk është kjo bash i thjeshtë. Mirë po, të mos, në këtë situatë, kur bëhet fjalë për një ndryte të tillë, kuptoni ka drejt. Këtë situatë kur kë ndryte të tillë, kër do e don e do e don situata pak më hajgare më e vogël. Natë kuptim të shakos me e relaksuj situatën, apo por më e përqiu mesazhin. Merr nga këtë situatë por më me përqiu mesazhin. Për shembull, kuinieri ka këndu Këndimi është, këndimi është çka? Është një vallë sinjali i disponimit apo. Kan kan dëgju ato duke duke e bukur këndimin atë. Tash këtë citate disponime të një vallë, po më një atmosferë klime të mirë mediterane. E të vjetër ka done? Nuk është, nuk është mëshia, po. Nuk është mëshia. Ose më von, për shembull, çispo flati çstop domo. O le kitzuse, kisë më lënduar gjëse, sa se ka pasë kë qëllim në raport të qëllimit. Kështu. Andaj edhe kundryn do të pasi apo pas. Si, Por, bon, ka dalë se je duke, apo bon, do e bën pak edhe në kuptim të shakas, po edhe kuptim të përcimit të mesorit. Kështu ka djesh shaka te pegarzim. Kjo është më në sjellje. Por bon. edhe ka bu shaka, po edhe ka plçu mesazh. Ka ditë ku më përdor shakan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, e këta ditë këta para mohën më shumë çoftas. Se përgëmës e ka përder, e ka përdu fjallin Ruejden suvejka kebil kavarir Do, Kujdes, se i duke I prir një karavonit të Kristallt Apo që shkelqen është i bukur, është i shtrajt, është i qmuar Por është leti i thyjër shumë Pëse ka përgëm kjo sahabi E ka përdu një fjallin Përgëmës e ka përdu një fjallin Dikush përdu e le, le, le i pëtë muhu Kështë me, me qërtu pëse nga se me i thonë për shambull e, let e thyshme është një loj është një loj do më thonë e, e, e, e, po dhamë kështë më ishë para gjukimi me thonë po, po unë, më thonë më dikosh ajo që është është po një nuk dhe me pranu këtë pjesë atë. a më kur thotë pegamberi sallësallëm së habet kanë qenë plëtsisht binëse s'kasi tendenci Apo, është të shumë e matur. Pra ne përëmër përshamun me e thonë këtë qëllë Omeri, rrgjallahu ta'ala, anë hëthënë. Sikëshme për nukratë. Omeri, a i shtimë, ka dalë se i thenë. Standarti i thyrës të Omeri është pak më nëryshë, nuk ka sikurë standarti pe i pega mërë hitë sallët o sënë. Pra e me përënë, Omeri, ka dalë se për i thenë, nuk është dhe me do një formë të shakasë. Ma që ka thonë pega Andajit e nërët e dhezërë, ka ere, për shambull, jo gjithë kush mund të thot një të një tënë të fjallë që të thot një kush. Apë. Ka njerës në shëqëni, kanë kredibilitet, kanë autoritet, po e tha një fjallë saktuar, njerës nuk e ke që kuptojë si kush, po e tha një kush tjetër, atë. E dhe me pas kuidesni në përrimi një fjallurë, jo gjithë kush. Për shambull, ti me të thot një kush një fjallë, që mund tjetë, mund tjetë, n Por jo gjithë mund që shtut. Kur të do të përshambull, dikur që ti e donë, a i donë, ma i vitër se ti, mësuhë sëhet përshambull, të din që nuk ka tendenës, atënë. Epse fjole mund të jetë tendencioze, por nuk lezohë që ashtu përshka këse, a ja, i që e ka thonë së so që e shtonë. Përndë edhe ka herë kur, përshambull, me zi presin që kuptim medial me e skandalizu një fjole caktume, nuk e marim parasysh përshambull, kush e ka thonë. Dikush që për shembull zakonisht qëllimi i thjesht këshilla porosia dashnia ndonjë populli apo ndrin nga konteksti edhe edhe edhe i kuptimit edhe i qëllimit apo po dikush është i nhuar për tendenca është i nhuar për për shembull për fyje edhe normalisht kineu më lodh shumë për me kontekstualizuar fjalën e tij është e qartë thotë po dikush sa është ai thotë çfarë ndaj hapja ja thotë ashtu pse për shembull kur nona Më vëmë më onir përshëmull një fletore apo një faqe. Edhe me të thojë kaji nona e kafonon. Edhe thujë kujt du është dënyo, po ofendon. Ama çedit s'lënduosh apo? Nona si thot me lëndim. As baba nuk i thot me ofendim. Mund të thot si në sent, të afekt, të diçka përshëmull. Pamizon, më thosni, "Kur's po merrash apo?" Si fjolë është ron, ama s'lëndon apo? Meset nuk lëndon. Ti edin se është afekt, të dashnjë është respekt apo edhe pse është kuptim e formulimit pak e vrazhëta. Pse? Po burimi është burimi i dashnisë apo. Andaj sahabët e kanë pas këtë çort. Çortën do të thosë ku, kuptimin oh, më të sahabëve. A ja that pega mëson. Oo, ka që habitës të mirë apo. Ka që kurse në fundupi dinë apo. E kanë ditë, e kanë besuar se si Resulullah ia dinë moralin, ia dinë amirsjellën apo. Edhe ku një formulim mund të jetë jo adekuat jashtë këtij konteksti tek veqë ka asnjë rregull apo. Ma na më zëti, do më ditë, do më pasni kredit me zvetë apo. Kur do të thot dikush di çka kuptojm të asaj që mund të jetë fjalë e papërshtatshme, mund do më fut në kontekstin e personit të kaluar ose raporteve, qëllimit. Jo sikur se më don dikush i jashtë më kuptim ndeshum, një më kuptoj, nuk është në rregull. Dhe shakaja ka e ka vetëm por do të pasë më atë e për hapsir në zemrët tona për të mirëkuptu njëri tjetër në hapëton. Gjithashtut, për hadithi që i ka përmen, Bukhari Arimada është hadithi i e buhoreres, radiallallahu ta'ala anhu, ku ne, në disat në smetim e qëndërën se, ka orë një grua e vjetër, plak, të këpëgameri sallallahu ta sami ka thonë, o dhe ruveri allahot, A jem unë në gjennet, ka thonë, plakat nuk shkojnë gjennet. Edhe e shprejka e gru, ka dalë më rëzitshme, edhe kathirë për e ka për sëmë, e e këtu. Ka thonë, të po, për jënë këtë mosh. Më në qdo grua që vdes në mosh, Allah Gjallat Gjallahu e fu në gjennet në mosh të re, nga se nuk ka mosh të vjetën në gjennet. Mosh a re është mosh a e që i mëndësën një rjutë, apë? Shuzimile begative Ti mos njerë përshamut me jadhonë që begatit do njo Me jadhonë që ka të dush Po në qësë është shkomi shtyurën Mosh, Menzilevizë, qëfarë Kuptimi ka begatitë Qësë në shuzanë në bërë A në në dimë se dhemi në mosht Isaktuar në mosht Në moshtë Në më thonë Ka mas patimë Ska argument përën përë këtë qështje ja, Por kërësë është Traktimet e djetëtore shkënë ka e që d Më së rritëve apo duke qenë kur është as nuk ka shumë moshëre, po as nuk ka moshë shumë e vjetër. Një moshkull fillon një tamam me i shiu mirë, begatit mirësinë, më kupton ç'është duhet apo. Allahu alam. Allahu na bë banor jënëtitit e për moshëtin Allahu të falmosh është, por dua të them që peqamën e kapon një lloj shaka me të. Dhe kjo është akoma me të. Edhe ka thonë ja Resulullah, edhe të punë shaka me ne, ne kuptojmë, na hajt namëse, po ti më nive, ju kor mirë. Ju kor mirë. Ka thonë për zonë po për postar boshako veç vetë të them. Don shako jam ko, do më on ko standard saktum, do kjo shako e besimtarit. Do një shtub boshako për shembull, Rrajn apo zban. Do bon bër të bëjmë boshako të tmeru dikon. Kemi cik haditha të mëhershme apo. E, po. e tmerrën dikon, dhe shakaj, po, here, zemër, apo, të merresh ai që shako por një peshere, ko ti ka takë zamra po. Do të të komboj gore, nuk bota e gona këtu lart e guardë me kona i guardë, së lajë redë, e dajësht red, red, është komplet shaka. Apë, apë. Kër i ka dhe më vërës në këgrusë, nuk ka plaka në gjennet, që ka dhe në kësoj të të sijë në gjennet. Po, jë ka këfizu mundësin që mësha, jote nuk jepë shumë mundës njëve kënë gjennet, përsi mësh, jë si persen. Mëndaj, që i ka është afru shumë afërsoj, përsi ka godit direkt atë virunat. E di ka më po, d pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe do të ngadijë që ka përmendur Buhariu, këtu është është hadithi i Bekr ibn Ibn Abdullah bi Tabin ve isë ka përmendur, do të thonë, as me timi ga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë kana ashabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yetabadahuna bil batih fiza kanat al-haqaiku kanu hum ar-rijal. Tot Kjo tërës me të, të usë, se shokë të pegamberit sallallahu sallem, ka ndohë që me zvete, të më thonë, janë stërpik me, edhe janë gjujt me, levore të bëstonit të të të të. Dojë me, të shokët të këshë, të gjujtë të të, të me levore të foratë bëstonit të të të, jo, kështë ka qenë safisho të të të. Po, edhe, ka nukërë bëstanu me të pak, ka stërpik të, kanë, kanë, hajgarat, të, të për, ka një, formë ha e, e, e punëve serioze kanë qenë bura, që ka e nëngur të në kjo? Dëmonë, shakaja, një loj relaksi ka qenë pjesë për bësët e jete sahabat. Ashtë për shambull, me përshambull, për me në të vëzër, në këtë moment kër sahabat me bëstan, apo, bujnë format të të loj shakas edhe loj relaksi, apo, për thonë ndikush, Subhanallah, ku është frika për jallat? Apo, gramë dor par po po, po, për lot për parim apo bëso nëpogjukun jafën. Sa është kovani këtu? Lej njerëz ka pa gljë gjunkë. Pa kurkë përsa të nik për mëna apo. Dhe kanë njerëz din që situata kur është situata e relaksit dhe shëkosen dimë për mua argument se, se i ka vënë këtu. Se ka vënë këtu. Ai kujor jsonëm sonnë, jithë shëm vend vet apo. Gjithçka në vend vet apo. Tash për shembull në stena, e kemi dosëm apo tho. Ës dosëm çka është? Ës gzim apo. Me dol di kusht për të provuar natës, për shembull qohu fequlhu ثم الجحيم يصلو apo ata edhjon merran lidh ne xhun ne hodh ne xhehanam por shajmo allah stu nosim kje fam no khu ato ose por shajmo me sku ndej kem pran e sabot qe po merri sabot e xhube bosot se ka varin bosurin dosum ata ndej kam domonji duhet nin me dit ku me perdoru çka ka qe domon urt aftsi e sabbe me marrju me citato Qallencito ata ai godas a kos kan dit ku e per kët do të më dit ku për kët normal apo më dit ku e per kët mirë po kurosh ku a certet çka më dal pas dot as ka pjepën as piëshka sdor apo po ko certet ko domon ço seriozo madhë thua për muhamedin misrin ka qen ka pas sens për humor apo te moni muhamed misrinë të bini njore që i kajke shumë po qaj ka o ditë ditën më buha i gara thushtë i kjoj këtë punë 20 një kapë a më kërkarë nata i ka dojnë allotë përpara veç vetë në të shmëtojnë dhe që i kanë pasë përpara njërë së kamullë shumë e pasë privatsi përshka këtë shpjetë kanë që në gushta mërët kanë që në të holas e kanë, e kanë pa në gjemitë natën terë ka shku pa e ka pa dikoshe po a, a thua që doonë E ka bëhë qëllë të toënë Pilat dhe. Imam Eluzaj Rahimullah ka qenë ditën dispënur shumë. Me njerë, natën atë qëfar të ka qajtë, në nënë ati uqë natën e ka dhe që si, nënë, që ka bëhët me këtë djallë. Kërë ka për të kajtë, i ka thënë, o oh, birë, jemë ka dalë se me të paqë ata që jenë në belëmë e te, që i tukajti tuk më të më rritë ta falin. E ka minu që, në ku është dhemi me dikën ka bele, këpër djale, po ka në qysha më në nëjë buër që e ka me të poqëtë ta, që ki bele me të qysha i tukajti, ta falin me hera dhe në mështë jepë përcikletë. Po ka në një më bele, ka do me një që, si bon përshë si piloti, të pilotit, jep me në efsën. Në efsën nuk, nuk ka dhëmëshëri për lotin tënë, ndaj kandid më menaxhu me situata, kandid më menaxhu me, me rrethona dhe kjo ka qen pjesa, domthonë e rëndësishme e sahabave. Kjo është ai ai ekuilibri i kërkuar, po u bëm shaka. Edhe mes vetë kemi hapësirë për mirëkuptime. Duhet të pastë zë marrëdhësi për ta pranuar një tjetër, pse jua kanë rase të tilla, por gjithmonë me me mas, me dit për shkak që është shaka e përdor, ndaj kujtë për dorë. Me di, pra jo, shaka që i bërë me shokë të të i tërmë i bo me baben, a, do, se, ka është një fan një vellë pak tjetër, ose e me dikon ma të vjetër, ose e me dikon ma të pjekon, ose e me dikon ma të pjekon, ose e me dikon, pas kujtënës, për sham, do, a, e sa, abe, të gjuh me bëstan, po se kanë gjuh pejkambejë me bëstan, a, pa, s'ka, të me di, e kanë gjuh pejkambejë, ja. a, me zriti pa, ma, me di, po, jo, a, do nje, për sh Ashtë në fërdoj, gjithë mundë respekt që du të me metë i respektu me. Nuk, nuk këthajete, përshka këse... Po uthyje, nuk dim unari mështepën. Kështë që që që është mes të ta e kërkuar në gjitha, gjitha aspekta. Edhe kjo ka qënë pjesë, ete, saabe, shakaja. Kam pasë, parë pache... Kam pasë që ka shumë i tjerë, për këtu i ka në këtu që i prane, i ka prane Bukhariu e Himullat. Në në që... Rërështë... Shpërfaqin, t një pjesë interesantë rësime të jetës e sahabëve të pegamiret sallatësëm, për e pegamiret a.s. se në qëfarëforme në doanë ka bo shaka, ka qenë i hapët, ka qenë dhohan, i këndëshëm, i kapëshëm, i aferpët me njerëzit, por kë ka qenë, kë ka qenë në kone të pauzës. Apo, emisioni ka qenë në të të tërë përmbatje i jetës. Emisioni ka qenë të të tëtërë, amon të pauzët ka pak nëjë ndërhyrje me shaka për smish, por joçe do njerëzit e misuën me postakën pa ustit në kalu ndaj seriozit e tani kthehem prap në shaka jo esenca është kemi mision kemi rol kemi detyrë kemi përgjegjësi do, do të rezultat do të proposhtim por elipta ka pak një vallë dëfrimi arktimi shakaj, por, edhe në shakaje por për katkoh opsion në fjalën Allah te bareka u tala duke respektuar kufit duke ruajtur ndjenë e një teatrit duke mos nçmuar venduar ose kan por duke u ditë gjithë kush i mirë dhe kënsul në mesin dhe në shosfinin tonë. Këjo është e që për adheshime të tonë për këtë pjesë, Allah Gjallavala i përmërës të zemëna tonë, Allah Gjallavala më uftë të afer të kënsë shumë njërë të jetërin, dhe në mësofët me i ditë, me i dhalu citatat, kur ka citatat për shaka dhe kur ka, kur është kua për sërgjësitet dhe për kushtim dhe për për për kushtim dhe për për për për për për për për